Я видушив себе, і я, я, я сам придумав. Такого не придумаєш, гаркнув князь, господи помилуй. Та я цих горвояків пошлю чистити гніз під корів і рити підземний хід. А якби зрада? Видно, він дуже боявся зради, бо аж лице пополутнєло. Вони невинні, сказав я. І, вирвавшись з його рук, відступив за стіл. Вони скоро прокинуться, бо пісня була коротка. Я їх обжу, а тебе? Ти знаєш, що роблять з операми? Я не опер, не опер, не опер. Від страху, що мені можуть відрубати голову, як купцю із Добромеля, я заплакав. Князь почав ходити довкола стола, а я намагався дістатися дверей. Очі у нього чомусь щохвилі мінялись, Спершу були сиві, потім зелені, далі чорні, як вугіль. Він думав. Можливо, не тільки про те, як вийти з цієї скандальної ситуації. Я не насмілився втекти. Від долі не втечеш. Раптом князь спинився і тихим голосом спитав. А ти міг би приспати ворожу радь? Тоді ми б усіх перебили. Мені стало рідко. Я й слухав і читав Євангеліє, де сказано, що люди мають любити одне одного і не убий. Як же це – убивати з плячих? І я відповів крізь сльози. Може, і би, але не хочу, то не по-християнськи. Так князь знову почув те, що його цікавило, проігнорувавши моє пояснення. Ти ж тепер мій слугач забув, що повелю та й зробиш. «Не бійся, матимеш всього в доставі. Найперше я тобі сап'янці справлю. Хочеш, сап'янці?» Якби він сказав, що пустить мене до книжок, це була б велика спокуса для мене. Бо слуга повинен слухатись пана і не відповідає за свої вчинки. Але я згадка про сап'янці відчинила вікно у моїй пам'яті. Я побачив купця, як той кидає червоні сап'янці заплаканому отруку за те, що скривдив його. Видно, купець Добромеля був щедрим і жалісливим, тоді як мої сльози князя не зврушили. І він вирішив скористатись з мого дару, зробити мене спільником убивства. Я похитав головою, не хочу. Видно, він зрозумів, що я не ласий до зувачки. Зрештою, я ходив босий тільки взимку. Надягав якісь постоли, завжди завеликі на мою ногу. Князь підійшов ближче, я відступив крок назад. Чому ти не хочеш мені допомогти, своєму князеві? Я вбивати не хочу. Але ж все, такі розбишаки, нехристи, Вони край наш плюндрують, Маленьких діток на списи Хіба тобі не жаль наших людей? Це був вагомий політичний аргумент, на який я б не знайшов слів, щоб заперечити. Проте я не відчував себе їхнім. У мене текла інша кров. Може, якби я звідав ласку від тих двох чоловіка і жінки, яким мене позичив купець, то ставився б до тутешніх людей, як до своїх. Один купець із Добромеля полився зі мною по-людськи, хоч і був оперем. Я не звільнився у нього зі служби, тому сказав, хапаючись за Соломину, «Я не хочу бути нічиєм слугою, крім купця з Добромеля. Я думаю, що він мене зараз приб'є за зухвальство». Але князь, слід віддати йому належне, був гнучким політиком. «Мені подобається така вірність померлому панові. Отець-настоятель просив віддати тебе йому, ти що, Але я не вчинив цього» сказавши йому, що ти врятував святообитель від безчестя, ким би ти не був. Поживи тут, а я подумаю, чим тобі зайнятися, щоб не їв дарму хліб. Віддай мені сопілку, щоб це більше не повторилось. Мені трохи було шкоди своєї сопілки, але унизу росло чимало калини, і я зможу вирізати собі нову. Не сопілка має чари, а мій побіг. Я вибіг з княжого покою. Охоронці далі спали. Я смикнув одного за ніс, той розплющив очі. «Мовчи!» – приклав я палець до уст. «Бо як князь побачить, що ти заснув, пошле тебе чистити з тайні. Те саме зробив з другим охоронцем. Я боявся, що князь, коли про цю пригоду дізнаються бояри, суворо покарає без невинних слуг. А потім пішов до свого знайомого Майже приятеля, його звали Кирило. Я міг би спати на долівці у його комірчині. «Ну?» – спитав він. «До якої роботи приставив тебе князь?» Я здвигнув плечима. Казав, подумає». Кирило не спитав мене, чому я так довго пробув у княжому теремі і без результатів. Лише посміхнувся. «Пусте. Якби ти був сином боярина, наш князь довго би не думав. Ці бояри свого завжди допивнують. Я думаю, лишишся серед двірської челіді, як я. Будемо по гриби ходити, ягоди.